Лябіринт. Пані Жуковська відкрила батруру. В обличчя їй бухнуло жаром і запахом печеного тіста. Тримаючи в обох руках стирку, витягла тацю з паруючим яблучним пляцком і промовила. «Готовий! Винесу на балькон, найся студить!» Пані поцілуйко сиділа за столом, вкритим вишитою скатертиною. У кришталевому графинчику і в двох маленьких чарочках жовтіла настоянка на квітах акації. Посередині столу надувався від гордощів чайничок у товаристві горняток, тарілочки вишневого варення і зграйки рум'яних пиріжків. Пані Жуковська повернулася до покою і сіла до столу. «Зараз нап'ємося гарбати з пляцком. Любите листкове тісто?» «Е, та хто його не любить? Зате дріжджового тіста не їм. Життя таке, жена його качка копне. Ціни ростуть, як на дріжджах. Але хліб мусите їсти?» «Нє, не мушу». «І не їсте?» «Краю хлібину на скибки, сушу, а потім вже їм сухарі». «Е, то мусите мати файні зуби?» Не мушу. Майчаю чаю сухарів, зупу, в каву, в молоко і так їм. Так мені смакує. Як на Сибіру звиклам, так і донині. І мій Ромко так само. Він в лісі десять літ прожив, а я стільки само в снігах. І нічо, жиєм далі, шлях нас не бере. О, дайте ми спокій з таким життям, хіба то є життя? Але їжте пиріжки, вони теж із листкового тіста, з сиром. Не нарікайте, життя всюди життя. Ви самі їх пекли. «Сама, сама. І покійний мій чоловік, царство йому небесне, так само їх любив. Також уже любив, що навіть в останні хвилини свого життя не розлучався із пиріжком». «Та йдіть! Такий ласун!» «Такий ласун!» – кивала пані Жуковська. «Так і з пиріжком у писку й помер!» «З пиріжком? З пиріжком! Вдавився, бідолаха! Пиріжком вдавився!» «А ви де були? Я на кухні пиріжки пекла, а він у вітальні сидів коло телевізора. Він же трохи глухуватий був, то й вмикнув так голосно, що я нічого й не чула. Не чула, як він харчить. А харчав? Та вже ж бо що не співав. А що той ваш сусіда? Ви мені не договорили. А, Бумблякевич. Та слухайте, не було ж його цілих шість років. Де пропав, ніхто нічого не знає. Він пропав, а помешкання ж не приватизоване. От його спочатку опечатали». А там і віддали інші сім'ї. Минає шість років. Явленія Христа народу. Всі вже думали, що його на світі немає, аж на тобі. А там уже чужі люди живуть. Він до мене, а я, знаєте, пані Нусю, аж мало не вкляклам, аж ми жар пішов попід груди. Видивилася я на него, як на рога. А він, що з вами, пані Жуковська, не впізнали? А я, та що не пізналам?» «Ще би не впізнати. Шість років минуло, а він таки геби вчора го бачила. Але де вися ту взяли?» – питаю. А він? «А хто то мені замки в дверях поміняв, що ключ не пасує? А я, тато, нові власники. Ви щезли, шість років по вас і чутка пропала, а помешкання не було приватизоване, то його передали іншим. А він? Зачекайте, вже пляцок вистудився. Наливайте си харбати». Пані Жуковська покраїла пляцок і поклала перед гостою великий пухкий шмат. Але пахне, втягла гострим носиком пані Поцілуйко. А тепер ще настоїнки на акації, пишна річ. Я від свого небіжчика, завше її ховала під ліжком, бо якби занюхав, то було б по ній. Тепер стоїть на видному місці, не мушу ховати. Слухайте, пані Нусю, хочу вас запитати, прошу дуже, Пані Носю, Господиня уважно подивилася в очі гості. Пані Носю, Господиня уважно подивилася в очі гості. Пані Носіо, чи вам цілком випадково ніколи не трафлялося чути імені Мальва Ланда? Гостя напружилася мов кішка, погляд її нервово забігав. Вона усім своїм виглядом давала зрозуміти, що ніколи в житті цього імені не чула. Вона навіть не перепитувала, а тільки потрусила головою, і Либонь, вважаючи, що цього все ж таки не досить, сказала, «Ні. А чому б я мала це ім'я чути? А ви? Ви, пані Жуковська, щось про неї чули? Ні, я не чула. Тільки іноді, здається, ніби щось подібне чиркнуло мені об вухо, а потім несподівано стало нагадувати про себе. От я й дивуюся, звідки воно. Тучить мене, мов шашіль». «Ой, не треба було мені його називати. Тепер я буду мучитися. Буду запитувати, чи випадково хтось не чув. Але нащо воно мені? Та нащо й воно вам? Не знаю, а точить, на язик намотується, заснути не дає, доки не прокажу його перед сном. Ох, не треба вам було мені його називати. Душа моя чує, не треба було. Тепер я не засну». Раптом пролунав голосний виляск, аж гостя підскочила. «А що то?» Миша піймалася. Миші у вас є, пані Нусю? Миші, а чого б їх мало не бути? Миші є. Полапки ставимо, підсмажений хліб кладемо, ловимо і топимо. Як осінь підступає, так вони в хату і пруть, так і пруть. Щодня не менше десятка ловимо. Пані Жуковська налила до чарочок настоянки. Ага, то у вас дротяні полапки, такі кліточки, що як миша залізе, то за нею дверцята затраскуються. Так, тих же на пружині і хляпають зверху, я боюся. Бачились те, як я аж підскочила, коли вона як батогом ляснула. Добре, що сиділа а якби стояла, а потім виймати з полапки те розчавлене нещастя з кров'ю. Бр. Ні, то не для мене. А я, навпаки, нігди би не могла втопити живе створіння. Нігди в світі. Я навіть кошенят не топила. А що ж ти з ними робили? Я їх акуратно складала у трилітровий слоїк, закривала пластиковою покришкою і ставила на полицю. Так само і з мишами. Як назбировалося повний слоїк, викидала до смітника. Принаймні, не бачила, як вони мучилися. А топити, ой, ні, то не для моїх нервів. Не бачила, як мучилися? «Але ж вони там, на полиці, задихалися живцем без повітря, ні?» – спитала пані поцілуйко, набиваючи рот пляцком. Вони у слоїку копошилися, вилазили одна на одну, шкреблися лапками по шклу, а потім опадали непритомні. «Ні, я говорила про полицю в підвалі, там темно і нічого не видно. Не видно, як мучаться». «Добре, що у вас є підвал. А у вас хіба нема?» «Є, але я туди ніколи не ходжу. Підвал залитий до стелі водою». Вже безліч років там чорна вода, темрява і чорні риби плавають Так і в підвалі, в підвалі, в підвалі, чорні риби без очей Бо нащо їм очі, коли там ніколи світла немає Чорні риби без очей ледь-ледь ворушать плавниками, мов би зависли на невидимих ниточках Як іграшки на ялинці Пані поцілуйко надпила скелишка, побовтала наливку язиком, заплющившись, поплямкала губами, як чорна риба без очей, і проковтнула, наслухаючи хвилю тепла, що розливалася по грудях. Пані Жуковська подивилася на неї з острахом. «І ви-то тільки зараз мені вповідаєте?» «Нігди би до вас у хату не зайшла, якби знала, що просто під моїми ногами, під підлогою, чорні риби без очей ворушать плавниками. Ми вже звикли, вони самі по собі, а ми самі по собі. Ми не думаємо про них, вони не думають про нас. Чорні риби без очей шкоди не роблять. Ви гадаєте же, де й топлю? Та у тих темних водах і топлю, аби чорні риби без очей мали що їсти». «Чоловік мій дзюрку провертів у підлозі, над тою дзюркою ми по лапку відчиняємо, і мишки хляпають просто у темні води. Потім дзюрка замикається спеціальною покришкою, аби чорні риби без очей голів не повисовували». Пані Жуковська налала собі повний келишок і одним махом перехилила. «Колись, як не будуть мали що їсти, прогризуть вам підлогу». «Ага, а він так оце прихилився до двірка і каже, які шість років». Та ж не минулий двох тижнів. А я, пане Бумблякевич, бійтеся Бога. Шість років як один день. Ви пропали в серпні 1993 року. Нині маємо серпень 1999-го. А він не може бути. А яму газету підніс. Він, як глянуваш, за серце вхопився. Яму відразу води налила, випав одним душком. Але що ж то воно таке з ним могло статися? Може, він зварював? Таке, кажуть, буває з вар'ятами, що вони пам'ять гублять. Може, і зварював? Хто його знає? Я хотіла йому зупи дати, але він це відмовив. А тоді питає, а де ж мої речі? Ага. Ну, а я й кажу, що... Та пите. Що винесли на стрих. А там з часом люди простягали, Та й тих речей було, як кіт наплакав. Самі, книжки. Книжки? Вчений був? Ой, що вже вчений, то вчений. Що не спитай, усе знає. Повела я його на стриг, він подивився. Ой, ліпше б я його не вела туди, мало що не плакав. Книжки ж, котрі ліпші, ті порозтягали, а решту ми ще потрубили. Пийте, пийте, гарбату. Цей сервіз я собі на пам'ятку лишила по його мамі. Сусіди собі брали, що хотіли, то і я взяла. І оцей ось обрус же його мама вишивала. «Бачите, вишила ту якусь панну, таку слічну, палаці і ставочок із лебедями. А книжок я не брала, Нащо мені книжки? Дивлюся телевізор і шлях мене не трафляє з таким життям». «Та що то за Україна, скажіть мені?» «Та нащо нам така Україна, га?» «Ей, ні, пані Жуковська, я в Сибіру так не нарікала, як ви тепер нарікаєте. І чоловік мій, як у лісі, в схроні жив, так не нарікав. А знаєте чому?» Бо нігди так не було, аби якось не було А як було зле, то я згадувала, що було вже гірше Я його втішала як могла, я ж з його мамою нараз собі мило бесідувала Та й забігала одна до одної Я життям задоволена, тішуся, жим дожила І можу тепер сидіти коло вас у теплі, в затишку І пити собі гарбату Тоді він похнюпився, та й пішов То було нині рано, може годину тому Я ще йому сказала, що він файно виглядає, і ніця не змінив Отобі думає, не кажіть ще пляцька, пані Нусю. Цитрон сидів собі за столиком у парку навпроти університету і пив пиво, обклавшись газетами в очікуванні Бумблякевича. Ранкової пори пиволюбів було негусто, і ніхто йому не заважав уголос лаятися і бризкати піною від люті. Він пережив неабиякий шок Якщо не секрет, де ти взяв гроші на газети і пиво? спитав Бумлякевич. Секрет щоб ти знав. Цитрон знайде вихід із будь-якої ситуації. Ти ліпше скажи, які в тебе новини. Я втратив помешкання. А я втратив кваліфікацію. Щойно попри мене пройшла жінка з цитринами. Я не відчув жодного пороху в своїй душі. Нічого ані тенькнуло. Я її проводжав поглядом, гадаючи, що щось таке в мені прокинеться. Де там? А у мене пропали всі мої книги, які я збирав роками. Що мене тепер іще тримає у цьому місті? Здається, нічого. Ми перетворилися на двох бездомних песиків. Чесно кажучи, я розраховував на твоє помешкання. У нас іще є гицель. Ха, цитрон ляснув товариша по плечах. Уявляю собі, як він здивувався, коли виявив те, що й ми. Е, та він блукав іно шість днів. Скільки то виходить? Двадцять чотири дні дорівнює дванадцяти рокам, дванадцять днів шести рокам, а шість трьом. Не так страшно, якщо не брати до уваги бідного мацька, який здох жахливою смертю. Царство йому мокотяче. Між іншим, незважаючи на шестирічну відсутність, я ані не змінився. Це засвідчила сусідка. Гм. Угу. але так виглядає, що і я не змінився. Я навіть навмисно став перед вітриною і побачив себе такого, яким я був майже місяць тому. Бумблякевич кинув оком на його обличчя і спитав. А коли ти дивився у вітрину? «Ну, відразу, як тільки купив газети, побіг до вітрини. Це із годину тому, а що?» «Сивина на скронях, от що. Раніше її в тебе не було. Та йди, сполишився цитрон і мацнув себе за скроні. Не сильно, але вже пробивається. А ти, оглянув його цитрон, ти ще дужче облисів, і брови в тебе виросли, аж позакручувалися. Та й пика, як на мене, підпухла добряче». Бумблякевич зірвався на ноги. «То виходить, ми зараз починаємо надолужувати і доганяти свої літа? Ти куди? Як то куди? Назад! Назад на сміттярку! Я не хочу втрачати цілих шість років! Боже мій, шість років! Ти справді хочеш туди повернутися? Що тут для тебе дивного? Я від самого початку хотів туди повернутися, а ти маєш бажання зістарітися на очах?» «О, ні», – здригнувся Цитрон, – «я з тобою. Нам би здалося таксі». «Ми вже нині в трамваї з зайцями їхали. В таксі такий номер не пройде. Зачекай хвильку». І Цитрон попрямував добутки з пивом та став за чоловіком, що саме розраховувався. Бумлікевич, звичайно, здогадався, з якою метою він це зробив, але пізно було реагувати. Бракує лише, аби їх замила міліція. Розвернувся. За столиками сиділо лише кілька осіб – Усі зайняті розмовами. Чоловік поклав гаманця у задню кишеню і взяв у одну руку гальбу, а в другу пачку солоної соломки. Далі усе відбувалося швидше, ніж це можна виразити словами. Ось цитрон ніби наштовхується на чоловіка, притримує одною рукою його пиво, аби не розхлюпати, вибачається, а водночас інша його рука висмикує гаманця, за спиною в жертви він його розкриває, добуває кілька купюр і кладе гаманця назад у ту саму кишеню. Чоловік умощується за столиком і п'є пиво, нічого не помітивши. Цитрон повернувся, лукаво всміхаючись. Ходімо, не бійся, я чесний злодій, поцупив тільки сорок гривень. Вистачить, аби запастися ще й їжею та водою. А якби не вдалося? Уявляю, як тішилася б міліція, спостерігаючи за твоїм швидкісним старінням. І навіщо тобі аж сорок гривень, коли в нас ще є консерви Соломона? Консерви на потім. Невідомо, скільки доведеться блукати. За півгодини ошелешений таксист спостерігав, як парочка диваків з наплічниками квапиться у напрямку сміттярки. Коли ж їхня швидка хода перейшла на біг, таксист навіть вийшов із авта, приклав долоню до брів і намагався второпати, куди і за чим спішать вони. А ті бігли пустищем, жваво перестрибуючи через залізяча, траскаючи болотом, слизькаючи і падаючи, бігли туди, де висучили сміттярські гори і кружляло чорне вороння. Таксист довго ще проводжав їх поглядом. Але загадка так і зосталася загадкою. Як і те, що у того цибатого дорогою в авті випав з писка зуб, і він скрикнув «Ой, це вже не жарти!» Потім повернувся до таксиста і попросив «А ви не можете швидше?» І далі всю дорогу тримався за щелепу і зазирав у дзеркальце. Врешті парочка зникла за пагорбом, і таксист, вилаявшись, від'їхав. Розпарені сміттярчані гори прийняли мандрівців у своє тепло. Бумлякевич постановив увійти на сміттярку з того самого місця, що й минулого разу Подорож уздовж Полтви видавалася надто довгою і непевною Але нові гори сміття утворили нові лабіринти, змінили краєвид і обриси гір Вони блукали в них, не знаходячи нічого знайомого Пірнали з вулички в вуличку, верталися, знову пірнали, вибігали на пагорби, але все намарне Потрапити у ту саму вуличку не вдалося. Часу на те, аби її шукати, бракувало, кожна хвилина була дорога, врешті рушили просто віч, куди ноги вели, прислухаючись до звуків. Але окрім каркуту, їхні вуха не виловлювали більше нічого. Після чотирьох годин ходи обоє впали у затінку і розклали провізію. Цитрон вправними рухами накраяв сир, шинку, ковбасу, хліб і помідори. Бумблікевич розкоркував пиво, зробив великий ковток і сказав, «Може, я і не мудро намислив, що ми сюдою пішли? Що вже тепер казати? Хто знає, наскільки б ми постаріли, якби рушили вздовж полтви? Зараз ми принаймні знову законсервовані. Тут цитрон поклацав зубами і додав. І, слава Богу, більше не випав жоден зуб». Дванадцять років, подумати тільки, я десь читав, що в пірамідах час застигає. Де ти бачиш тут піраміди? Це я так до слова. Зате ми тут маємо лабіринти, правда? Ну, а в лабіринтах, при умові, що дотримано в них суворої симетрії, теж застигає час. Сувора симетрія ще що вигадав якраз тобі сміттярі тут стежать за симетрією, сиплять де попало. Не скажи. «Вони не можуть сипати де попало, бо хтось уже почав сипати саме так і не інакше, а вони можуть лише продовжувати». А коли хтось ізіб'ється і висиплене там, то тут є такі, що й підправлять. Одного разу я заночував на самім вершечку гірського пасма, і раптом чую крізь сон, який далекої гуркіт, мов би щось сунуло, сіялося. У тому гуркотів чувався і шурхіт, і дзенькіт, і брящання. Я звівся на ноги, думав, гроза наближається. Місяць світив ясно-ясно. І тут я побачив, як далеко на обрії одна гора посунулася, і пасмо вирівнялося» потім друге, третє, а далі повз мене прокотилося щось схоже на хвилю. Геть усе сміття сколихнулося, як ото жито на вітрі, і хвиля пішла. Це тривало секунди, хвиля пройшла, і все вирівнялося, втрамбувалося і вляглося. Мені ніколи не доводилося ночувати на вершечку гори, але цікаво, як їм вдається з тою хвилею. «Я так думаю, що перепускають струм. А він діє як магніт, і на магнічене сміття спресовується. Ти ж помітив, яка тверда поверхня цих пагорбів?» «Стривай. Якщо ці лабіринти зберігають сувору симметрію, то це означає, що кожна вуличка має свого двійника. Бомблякевич взяв патичка і почав креслити по землі обриси сміттярки. Кожне гірське пасмо теж має свого двійника. Тобто якщо взяти карту сміттярки і скласти її вдвоє, то усе, що розташоване на одній стороні, мусить співпасти в дзеркальному відображенні з тим, що розташоване на протилежній стороні. І кожен палац буде віддзеркаленням іншого палацу. І якщо є море борщів, то мусить бути його копія. Однак я не чув про існування іншого моря. Море борщів одне. А якщо воно одне, тоді воно повинно бути рівно по центру». «А вже ж!» – тицнув Бумблякевичу саму середину мапи. Північніше море є ліс і містечко С. Таким чином і південніше море мусить бути ліс і якесь містечко. Це може бути поселення, повз яке я проходив дорогою до княгині фон Шруботяг. Ну і що це нам дає? Ми все одно не знаємо, в якому напрямку рухатися. Я просто хочу збагнути логіку лабіринту. Далі їм зустрівся потік, із яким виявилося по дорозі. Утрюхі із потічком вони проминули на одне пасмо гір, аж поки не зачули тихий мелодійний спів. Срібні голоси дзвоніли понад пагорбами, заплутувалися у вулички лабіринту, відбивалися луною і робили марними пошук співаків. Обидва мандрівці аж запарилися, перебігаючи від вулички до вулички, але щоразу спів «Лунав де інде». Лабіринт помножував звуки, перекидаючи їх каскадами, крутячи спіралями, то стелячи попід ноги, то шугаючи над головою, аби за мить розсипатися іскрами голосів. І тільки коли вони пішли знову вздовж потоку, спів почав блищати й блищати, і тут Бумблякевич упізнав слова. Елілана, лана, русаріана, і казарина, сула, раїна, мара, олиця». Вони побачили на березі якогось чоловічка, геть зарослого, з довгою рудою бородою. Чоловічок диригував хором русалок, що плюскалися в потоці, водночас підспівуючи їм. Голос його видавався до болю знайомим. «Гей!» – гукнув цитрон, і вся взграя русалок, мов жаби у мить зникла під водою. «Дай Боже здоров'я!» Чоловічок обернувся і, роздивившись мандрівців, кинувся до них із обіймами. «Цитроне! Бумблику!» «Та це ж помідор!» – не повірив своїм очам цитрон. «Якого це ти милого насадив на себе перуку і цю кудлату бороду?» «Ото кацапура, прости господи!» «Хлопаки, який же я радий вас бачити!» – аж підстрибував від щастя помідор. Але цитрона новий вигляд помідора явно нервував, і він, ухопивши його за бороду, з силою смикнув. Помідор заверщав: «Стій, не руш, то моя борода!» «Та яка вона вбіся твоя, що позавчора її не було!» «Яке позавчора? Чи ви з дуба впали? Два роки минуло!» Бумблякевичі цитрон як стояли, так і скочили у ручай. Кілька разів занурилися з головою і врешті, пирхаючи, вилізли на берег. Почути подіяло на них, як удар грому. Помідор чекав їх, усівшись по турецькому на морішку. Коли ми опинилися у Львові про рік Бумблякевич, то виявилося, що два дні, проведені на сміттярці, рівняються року там. Себто я пропав на цілих шість років, а цитрон аж на дванадцять. А тепер виходить, що перебування поза сміттяркою, вечір, ніч і ранок, коштувало нам двох років. Тут уже настала черга дивуватися Помідорові. Розпитавши детальніше про те, що пережили обидва мандрівці, він заходився рахувати свої роки, але Цитрон перебив його. «Заспокойся, стільки не живуть. Тепер тобі просто суворо не рекомендується покидати сміттярку, інакше розсиплися на порох. Ти уявляєш, Бумблику, наскільки б років ми запізнилися, якби їхали в трамваї, а не на таксі? Страшно й подумати. «Ну, розповідай, Помідоре, не ти тут прожив увесь цей час?» «Моя русалка мене покинула. Усі баби однакові. От їй подався, куди ноги вели. Проблукав, може, місяців три, натрапив на цей ось потічок. Сів спочити, коли чую – знайомий спів. Русалка співає. І так вона приворожила мене своїм співом, що я без пам'яті залюбився в неї. Та й лишився вже тут. Наплодили ми цілу купу дітей. Вона ж у мене меча кав'яр, а з кожної кав'яринки – русалчина дитинка». Тепер я щасливий батько доброї сотні галасливої дітлашні. Я і порахувати їх як слід не можу. А вже запам'ятати, як хто зветься, той не питайте. Зате ж маю хор. Ото ви саме й застали нас, як ми розучували русальну пісню. То що вони геть усі у мамуню вдалися? Самі русалки, поцікавився Цитрон. Е, є поступ. На відміну від русалок, наші діти мають по дві ноги, кожне з яких закінчується риб'ячим хвостом. Лускаш ж починається не від бедра, а від коліна, а вище – усе, як у людей. Ото тільки що у воді можуть жити. Та й ростуть же так, як мокрого літа. Не встигу зернутися, а воно вже така діволя, що тільки сватів приймай. Коли маєте бажання, хоч зараз віддам за вас». Йди, йди, відмахнувся Цитрон, Не вистачало тільки, аби я з жабами до діла мав. От ліпше скажи, чи натраплялася тобі якась жива душа, котра чула про княжий палац. А як же траплялася? Одного разу, а було це, либонь, рік тому, я зустрів вершників, що верталися з ловів на однорога, і був серед них князь а ще дві красні панни. Я стояв на пагорбі і аж замилувався ними, а вони зупинилися і розклалися на лужку полуднувати, ще мене запросили. От ті панни й питають мене, чи не здибував я такого собі Бумблякевича. Я ж підскочив, та як же не здибав? Ну й оповів усе про наші пригоди і про те, як ми розлучилися ось тут, а ви подалися до моря. А панни так зітхнули тяжко і кажуть, ой, видно, він заблукав, бо до нас і досі не дійшов, рік минув, а по ньому ні слуху, ні прослуху. Та так, що мало не плачуть. Просили мене, коли я здибаю Бумблякевича, передати йому, що вони вірно чекають його». «Так і сказали?» – перепитав Бумблякевич. «А вже ж! Чого мені вигадувати? Одну звали Мотря, а другу Хівря!» А не пояснили часом, як до них дістатися, аж затрусився від нетерплячки Бумблякевич, молячи Бога, щоб уже настав край їхнім мантрам. Сказали, що до їхнього палацу яких півдня ходи, а йти треба понад цим потоком. Зрештою, вони мене кликали з собою, але моя кохана була тоді саме при надії і не подолала б такої дороги». «Тоді ми негайно рушаємо», – сказав Бумблікевич. «Цитрони вперед!» «Стривайте, спохопився помідор. Я із вами!» «А як же твоє сімейство?» – кивнув цитрон на цілу зграю голівок, які стирчали з води, вибалушивши очі. «Сімейство попливе за нами!» «Гей, жабульки мої любі! Пуголовки мої бешкетні! Нас запрошено до княжого палацу! Кличте мамуську і гайда! Пора і світ спізнати і себе показати!» Русалки зотіхи заляскали плавниками по воді, заверещали, запискотіли і усім табуном попливли за течією, супроводжуючи трійцю подорожніх. До вечора подолали вони добрий шмат дороги і розраховували, що дістануться палацу завтра до полудня. Помідору полював трьох тлустих сульфулів і, насиливши їх на патака, злегка підсмажив. Бумблякевич і цитрон виняли з наплічників рештки запасів, які складалися тільки з хліба та цибулі, і вечеря вдалася на славу. «Якби не ці сульфулі не знати, як би я й вижив», – сказав помідор. «Вони ж такі ліниві та неповороткі, що ловити їх можна за виграшки». «Та це ж якесь саме сало», – кривився цитрон, обережно надкушуючи білий пухкий м'якуш. Зате ж бойситне яке», – прихвалював помідор, цямкаючи від задоволення. «Одного такого сульфуля вистачає на цілий день». І саме на тих словах небо розкололося, кресанула блискавка, торохнув грім, і покотилися з гори вози за возами з оглушливим гуркотом, скидаючи водночас цілі потоки води. Помідор зі спритністю щура кинувся розгрібати сміття, мудруючи щось на зразок печери. Правда, не при самій землі, а не півтора метра вище, побоюючись, що вода їх підтопить. Бумлякеви чи цитрон метнулися й собі, і хутенько трьох випропали сховок, у якому вони змістилися, скулившись як ворони. Але дощ лив такий, що зі всього видно не скоро вщухне, і вони продовжили поглиблювати печеру, водночас і вшир, і вгору. Як виявилося, помідор мав рацію, вода затопила геть усе і текла ріками по вуличках лябіринту, поволі підіймаючись. Закисмеркло, вона вже була при самій печері, але далі таки спинилася, злива втамувалася і перейшла на ліниве прядиво. Помідор розповів, що пережив на одну таку грозу і вже має досвід виживання. Найкраще русалкам пірнуть собі на дно, та й дрімають. Бумблякевич скулився і слухав заколисуючу музику дощу, аж поки вона не почала йому снитися. Ранок був сонячним і лагідним, але після зливи довкола утворилася грузька мокрота, а ручай став удвічі ширшим і в кількох місцях навіть роздвоювався так, що доводилося визначати, котре русло основне, аби не змилитися. Але тут на допомогу приходили русалки, повідомляючи, в якому потоці старий намул, а в якому свіжий. На сніданок вони знову полювали сульфулів, розпалили вогонь на горі, де було сухіше, і потрапезували. Довкола, куди оком не кинь, сягали сміттярські хребти, зміїлися і тікали за обрій. Але ніде ані в глядь, ані в прогляд нічого, щоб нагадувало палац. Цитрон, який ще зосереджено вдивлявся вдалечінь, потім раптово зірвався на ноги І приклавши долоню до очей, став обстежувати краєвид, поволі прокручуючись на місці, аж доки не повернувся у початкову позицію «А знаєте, цей лабіринт не просто собі лабіринт, а достеменні борозенки мозку» Бумблякевич та Помідор і собі стали роззиратися Бай й справді, погодився Бомблякевич. І як же ми тільки раніше на це не звернули уваги? Таке враження, наче потрапив у середину велетенського черепа. Не вистачає тільки, аби цей лабіринт ще й мислив. Можливо, для нього все, що з нами відбувається, весела забава, сказав Цитрон, а ми приречені борюкатися із витворами його уяви. Як на мене, то ви сильно перебільшуєте, не погодився Помідор. Ядро горіха теж нагадує мозок, а все ж це не мозок. Кому, як не мені, хірургу, знати, як виглядає мозок? І Я вам скажу, що в цих хаотичних звоях тільки при надто великому бажанні можна побачити обриси мозку. А все ж, не вгавав Цитрон, таке цілком можливе. Нічого того, що нас оточує і що з нами зустрічалося, насправді може і не існувати. І тільки тоді, коли лябіринтові схочеться, воно з'являється». Хоче вигулькне палац, хоче море борщів, а хоче з'явиться ціле місто, а всі люди, які його населяють, це тільки примара. Одного дня він нам посилає, як дороговка, з потічок, іншого грозує, каміняє русла і заплутує дорогу. «Ха!» – засміявся Помідор. «Тоді я і за вас не дуже певен. Може, і ви це тільки мана?» «Сам ти мана!» – буркнув Цитрон. «Ми з Бумбликом принаймні побували поза сміттяркою і повернулися. А ти відмовився йти за нами. А чому? Бо знав, що досить тобі покинути сміттярку, як ти враз щезнеш. Так чи ні?» «Здурів?» – занервував Помідор. «Що ти таке мелеш? Звідки мені було знати, що ви дістанетесь Львова, а не моря борщів?» «Отож, бо й воно» – підніс догори гори пальця цитрон, скидаючись тепер на Патриція у Римському Сенаті. «Ти знав, і тому не пішов звідси, розігравши кумедію. А насправді тобі так на тій дурнохвості русалці залежало, як мені на китайських прецлях. Знайшов собі другу і наплодив пуголовків, аби тільки якось виправдати своє існування, і аби лябіринт, розчарувавшись у тобі, не повернув тебе у твоє первісне існування, жалюгідний клапоть паперу чи поламану парасолю. Хоча ні, яка парасоля?» «Помідор! А вже ж зогнилий помідор! Ось ким ти був у своєму колишньому існуванні! Червона за яку мухи обсіли! Правда ж, ні за, що не хочеться перетворитися знову на щось подібне!» Усю цитронову тираду Бомблікевич сприймав зі сміхом, уже звикши, що той дерелаха при кожній нагоді. Але коли його погляд упав на помідора, раптом пронизала думка, що цитрон може мати рацію. Той стояв блідий. Руки йому трусилися, а з тремтячих вуст зривалося та моване скавоління. Негідник, врешті, вигукнув він. Гадаєш, я забув, як ти задушив бідну русалочку. Це через тебе, моя кохана, відреклася мене. Все, я не хочу більше вас знати. Він ухопив коробку з-під телевізора, сів у неї і з'їхав на самий низ, а там попростував до потічка, вимахуючи руками і гукаючи щось своїм діткам. От комік, знизав плечима, цитрон. «Ти його образив, – сказав Бомблякевич. – Я пожартував. Ти пожартував? А я на якусь миті сам повірив, що це не жарти. Невже ти насправді повірив у те, що лабіринт нагадує обриси мозку? А хіба ні? Ну, можливо, місцями. То був тільки жарт. Хоча, коли я подивився на реакцію Помідора, мені здалося, мені здалося, що все, що я вважав за жарт, насправді жартом не є, розумієш?»